Al-Hukumiy an berkata Al-Hafiz Mukhtir rahimahullah taala faslun khuluj Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila al-Taif. Keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menuju negeri Al-Taif. Al-Taif ini kurang lebih 60 mil dari kota Makkah. Dan Keluarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menuju ke Al Taif tentu untuk mendapatkan perlindungan, mencari jalan selamat dari gangguan orang-orang musyrikin Quraisy, di mana semakin bertambah hari maka mereka semakin bertubi-tubi dalam menyakiti dan mengganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan lebih menyedihkan lagi pada saat meninggalnya Abu Talib. Meninggalnya Abu Talib, paman Rasulullah SAW. Yang selama ini telah membela da'wah Nabi SAW. Meskipun dia dalam keadaan kafir. Ditambah kesedihan lagi dengan meninggalnya istri beliau yang tercinta. Khadijah bintu Khuwailid, Khadijah Taala Anha maka ini semakin menambah kesedihan di atas kesedihan dan orang-orang Quraisy mereka semakin bertambah berani dalam menyakiti dan mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin kata beliau rahimahullahu taala falamma nuqibatish shahiifatu wa faqa maut khadijah radhiyallahu anha wa maut abi thalib maka tatkala telah dibatalkannya lembaran yang digantung di Ka'bah tersebut yakni selesai pemboikotan blokade yang dilakukan oleh kaum Quraisy maka selesailah mereka kembali ke tempat mereka masing-masing namun ternyata ini tidak menyelesaikan masalah tidak menyebabkan kaum muslimin hidup dalam keadaan tenang pada masa itu mereka masih terus mendapatkan ujian yang berat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab pada saat selesainya perjanjian tersebut. Pembuai kondak itu. Maka bertepatan dengan meninggalnya Khadijah bintu Khwailik. Wadiyallahu ta'ala. Anha. Seorang istri yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi, alaihi wa sallam. Dan kejadian ini terjadi. Tiga tahun sebelum Hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menuju Al Madinah. Wamautu Abu Talib dan meninggalnya Abu Talib demikian pula. Wakan بينهما ثلاثة أيام dan perbedaan jarak meninggalnya Abu Talib dengan Khadijah hanya tiga hari di tahun yang sama. Di tahun yang sama. Padahal Abu Talib ini meskipun dia dalam keadaan kafir. Namun, dia terus membela dan memberikan perlindungan kepada Rasulullah. Sallallahu alaihi wa, wa sallam. Maka setelah meninggalnya Abu Talib, hilanglah satu benteng. Yang selama ini memberikan perlindungan kepada beliau. Alaihi wa Alaihissalatu wassalam. al bala'u ala rasulillah. Sallallahu alaihi wa, wa sallam min sufahai qaumi Wa aqadamu alaihi. Maka semakin beratlah cobaan yang dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari para sufiyah. Orang-orang yang bodoh dari kaumnya, wa aqoodamu alaihi dan mereka semakin lancang dan semakin berani terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun semakin terpayokkan, semakin sulit. Untuk menyebarkan dawah. Akhirnya, fakhraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke Taif. Keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Taif. Setelah meninggalnya Abu Talib. Dan perlu diketahui bahawa riwayat-riwayat yang sahih, yang datang dalam riwayat-riwayat dari para perawi yang fiqat. Mereka menjelaskan bahawa Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir Sebab Ada sebahagian Riwayat Yang Datang Yang menjelaskan tentang peristiwa kematian Abu Talib itu Seperti yang dinukilkan oleh Muhammad bin Ishaq Bahawa Al-Abbas bin Abdul Muttalib beliau termasuk orang yang hadir dalam peristiwa sekaratnya Abu Talib maka dalam gerai tersebut disebutkan bahawa Al Abbas bin Abdil Muttalib itu sempat melihat Abu Talib menggerakkan bibirnya sempat ada satu ucapan yang diucapkan oleh Abu Talib dia komat kamit ketika mengucapkan itu sebelum dia meninggal oleh karena itu pada saat Abu Talib meninggal Maka Al-Abbas pun mengatakan kepada Rasulullah s.a.w. Ya abna akhih. Laqad qala akhih al-kalimah. Al-latih amarkahu ayyakulaha. Wahai anak saudaraku. Sungguh saudaraku ini. yaitu Abu Talib. Dia telah mengucapkan satu kalimat. Yang engkau perintahkan. Untuk dia ucapkan. Maka Nabi s.a.w. mengatakan. Lam asna'ah. Saya tidak mendengarkan dia mengucapkan itu. Ini... Riwayat atau kisah yang disebutkan berkenaan tentang kematian Abu Talib. Sehingga secara wajib Abu Al Abbas dan Abdul Mutalib melihat Abu Talib itu menggerakkan dua bibirnya yang menunjukkan dia mengucapkan sesuatu. Namun tidak didengarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sebahagian mereka berpegang kepada riwayat ini bahawa Abu Talib meninggal dalam keadaan mu'min. Namun riwayat ini wahai saudara adalah riwayat yang lemah bahkan batil mungkar bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan yang lain yang menjelaskan tentang kematian Abu Thalib yang mati dalam keadaan kafir bahkan sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan astaghfirana aku akan beristighfar untukmu selama aku tidak di ladang Sampai kemudian Allah Subhanahu wa ta taala menurunkan firmannya maka innal nabiy wal ladina amanu wa yastaghfiru musyrikin walau kanu uli min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul yahim. Tidak diperbolehkan bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman beristighfar untuk kaum musyrikin meskipun mereka itu dari kerabatnya apabila telah jelas bahawa mereka adalah Ashabul jahim. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita jelaskan pada beberapa pertemuan sebelumnya bahwa al ambas sempat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal nafa'ta Abu Thalib Apakah engkau sempat memberi manfaat kepada Abu Talib? karena perjuangannya memberikan perlindungan kepada dakwahmu?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iya." Dia berada di tingkatan neraka yang paling ringan. Laula ana la kana fid darlil asfali nar. Kalau bukan karena aku, dia akan dilemparkan ke dalam neraka yang paling dasar. Dia akan dilemparkan ke dalam neraka yang paling dasar. Berarti dia dalam neraka. Dia dalam neraka. Kalaulah dia sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tentu dia akan dapatkan jaminan syurga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahawa dia dalam neraka. Dan juga pada saat itu Al Abbas bin Abdul Muttalib belum masuk Islam. Ketika itu kejadian itu, Abbas belum menjadi seorang Muslim. Ini semua menunjukkan bahawa kisah ini bukanlah kisah yang sahih. Bahkan berita-berita yang sahih yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju Taif Likai wuhu tujuannya agar kemudian mereka memberikan perlindungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yamsuruhu ala kaumih dan memberikan pertolongan kepada Nabi Sallallahu Anhu Sallam terhadap kaumnya wa yamna'uuhum minhum wa manja'ihha dari upaya orang-orang kafir Quraisy dalam menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa da'ahum ila Allahu azza dan Nabi sallallahu mendakwahi mereka agar kembali kepada jalan Allahu azza wajalla fa lam yujibuhu ila syai'in minal Namun mereka tidak menjawab sedikit pun. Dari apa yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa azawu azan aziman dan mereka menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bentuk gangguan yang sangat berat. Lam yanaalminhu kaumuhu aksarami mana luanhu di mana kaumnya tidak melakukan hal itu lebih daripada apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan perlindungan. Namun ternyata yang terjadi sebaliknya. Cobaan yang berat. Beliau bersama maulanya Zaid bin Harithah. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahi mereka dari kalangan Banu Thaqif ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dilempat. Sampai-sampai Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala Berusaha memberikan perlindungan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dia memasang tubuhnya di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah dilempar, maka yang terkena adalah Zaid bin Harithah. Sampai berdarah kepalanya. Terluka. Tubuh-tubuhnya dilempari. Nah, wal inilah yang didapatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadith Aisyah radiyallahu anha. Bahawa Aisyah pernah bertanya kepada. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kata Aisyah. Hal ata alaika yaumun. Kan asyad minjaumi Uhud. Apakah pernah engkau merasakan satu hari yang lebih berat. Dari peristiwa perang Uhud. Sebagaimana yang kita ketahui peristiwa perang Uhud di mana kaum Muslimin terkalahkan, Nabi terluka. Apakah pernah engkau mengalami peristiwa yang lebih berat dari peristiwa perang Uhud itu? Kata Nabi Sallallahu <tuh> Alaihi Wasallam, لَقَدْ لَقِيتُ فِي قَوْمِكِ وَكَانَ أَشَدَ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْأَقْبَارِ. Aku telah merasakan bersama dengan kaummu. Dan adalah yang paling berat yang aku rasakan adalah dalam peristiwa Yawmul Aqabah Yang dimaksud Aqabah di sini adalah Aqabah satu daerah yang ada di al Taif, bukan yang ada di Mina. Yang ada di al Taif. Ibnu Arabunasi al Ibn Abdiyalil bin Abdi Kalal. Ketika aku menawarkan kepada ibnu Abdiyalil bin Abdi Kalal dan dia ini termasuk Pembesar Dari Banu Thaqif Yang ada di Taif Dia termasuk pembesarnya, tokohnya Falam yujidni Hila ma'arattu Namun dia tidak menjawab Dan mengabulkan keinginanku Fantalaktu Ana mahmum ala wajhi. Lalu kemudian Saya pun pergi Dalam keadaan saya bersedih Bersedih sekali dibalas dengan lemparan, dibalas dengan hal yang sangat menyakitkan. Sehingga Nabi SAW keluar meninggalkan at dalam keadaan beliau bersedih. فَلَمْ أَسْتَفِقْ bi بِقُرْبِ ثَعَالِقِ Dan saya pun tidak sadar, ya, yani terus dalam keadaan kesedihan Nabi SAW panjang perjalanan sampai kemudian beliau tiba di قَرْنُ ثَعَالِقِ yaitu qarnul manazil yang menjadi salah satu miqad bagi para jamaah haji lalu pada saat tiba di qarnul manazil farafaktu rasi aku pun mengangkat kepalaku Faida ana bisahabatin tiba-tiba ada awan yang telah berdawihku berada di atas kepalaku fa'nadhartu Faida fiha jibril aku pun melihat Ternyata di awan tersebut ada Jibril alaihi salam. Lalu kemudian Jibril pun memanggilku. Lalu kemudian Jibril mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qad sami'a qaula qaumika fiki." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mendengarkan ucapan kaummu terhadap kamu dan telah diutus kepadamu malaikul jibal. Malaikat yang siap, ya, malaikat gunung, malaikat yang siap untuk memerintah gunung itu. Lalu kemudian malaikat gunung ini pun mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Injita an utiq an utbiq alaihimul aqshabain. Kalau engkau menguasai ya Rasulullah, saya akan Mengangkat dua bukit al-Aqsha dua bukit yang ada di Mekah, saya akan jatuhkan ke tengah-tengah mereka. Apabila engkau mau. Yang demikian Wahai Rasulullah. Namun apa jawaban Nabi saw? Beliau mengatakan, Bel Arju ayyukraj Allahu min aslabihim. Man yang la yushliku bhih shayaa. Bahkan saya berharap. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan di antara mereka ada yang menyembahnya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah wadanya sedikit pun Subhanallah sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beliau telah disiksa beliau telah mendapatkan gangguan dakwah beliau telah ditolak mentah-mentah mereka berpaling dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan mereka telah melempar Nabi S.A.W. Dengan kita Rasulullah A.S. Ditawarkan oleh Malakul Jibal Untuk mengangkat gunung Lalu menjatuhkan mereka ke tengah tengah mereka Untuk membinasakan mereka Namun Nabi S.A.W. Menginginkan yang lebih baik dari itu Semoga Allah Mengeluarkan di antara mereka Ada yang beribadah kepada Allah Jalla'ana dan mereka tidak menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam beribadah kepada-Nya. Ini disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Farajanhum akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali kembali ke Makkah, meninggalkan mereka. Setelah tibanya beliau di Makkah, dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa pada saat beliau mendekati gua hirat maka beliau mengutus salah seorang sahabatnya siapa yang mampu memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada fulan maka dia menolak diutus lagi kepada fulan maka dia pun menolaknya sampai kemudian datanglah utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada al-mut'im bin adi dan al-Mut'im bin Adi pun siap untuk memberikan perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal al Mut'im bin Adi ini kafir. Dia seorang yang kafir. Maka setelah mendapatkan persetujuan, masuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dakhala fi jiwar al Adi, Ibnu Naufal, Ibnu Adi Maka masuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Makkah dalam perlindungan Al Mut'imin Adi bin Nofal mitadimanaf, perlindungan agar kemudian tidak disakiti oleh orang-orang Quraisy. Ketika menunjukkan bahawa dia setuju untuk memberikan perlindungan itu, dia panggil kabilahnya, dia memanggil anak-anaknya, lalu kata Mut'imin Adi kepada mereka, silah Kalian pakai pedang-pedang kalian. Siapkan pedang-pedang kalian. Lalu kemudian mereka pun bersiap untuk berikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka ini kafir. Mereka ini kafir. Namun mereka dikenal dengan kejujuran. Apabila mereka mengatakan akan berikan perlindungan, mereka akan melakukan itu. Ya. Mereka akan melakukan. Itu. Dan itu dilakukan oleh Al-Muthim bin Ali. Memberikan perlindungan kepada Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Sampai sempat satu ketika Abu Jahal, Abu Jahal datang kepada Mu'tim bin Ali. Apakah menarik memberikan perlindungan kepada Muhammad? Kata dia, iya. Kamu memberikan perlindungan, apakah karena kamu beriman kepadaNya? Dia katakan tidak. Hanya memberikan perlindungan kepadaNya. Kata Abu Jahal. Pada ajar, nama ajar. Si. Kamu memberikan perlindungan. Orang yang kamu berikan perlindungan kepadanya. Maka tidak ada seorang pun yang menyakiti Rasulullah Alaihi Wasallam Beliau masuk kata Makkah. Kemudian masuk ke Al-Masjidul Haram. Beliau e, istilah. Ajar aswat, rukun yamani. Dan kemudian beliau melakukan tawaf. Sampai kemudian beliau mengerjakan salat dua rakaat. Tanpa ada yang menyakiti Rasulullah SAW. Al-Mutim bin Adidhan anak-anaknya serta kaumnya mereka mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberikan perlindungan kepada beliau. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke rumahnya wa ja'ala yad'u ila azza wa jall dan ini dimanfaatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kembali berdakwah. Oleh karena itu Rasulullah alaihi wasallam sangat mengingat kebaikan yang dimiliki oleh Mut'im bin Adi. Padahal dia orang kafir, dia orang yang, yang kafir. Dalam peristiwa perang Badar, ketika tokoh-tokoh Quraisy itu mereka banyak terbunuh dan sebahagian mereka tertawan menjadi tawanan-tawanan kaum Muslimin. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Laukana al Mut'amin ibnu Adi Hayyan, ثم كلمني في هؤلاء ائمتنا لا تركتهم له. Kalau lah seandainya Mut'im bin Adi hari ini hidup, padahal dia sudah meninggal dalam peristiwa perang Badar itu, ya. Setelah dia memberikan perlindungan dan sebelum hijrah, maka meninggal Mut'im bin Adi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau lah seandainya Mut'im bin Adi ini hidup, lalu kemudian dia melobi saya untuk melepaskan mereka-mereka yang busuk ini." Akan aku biarkan. Dan aku berikan kepadanya. Untuk membalas kebaikan. Muta'im bin Ali. Padahal dia seorang yang kafir. Muta'im bin Ali. Seorang yang kafir. Ya. Ini yang biasa diistilahkan oleh. Orang-orang sekarang. Dengan al-lujuh as-siasi. Perlindungan politik. Nah. Walhasil. Nabi s.a.w. melanjutkan dahwahnya. Oh, ini jadi kesempatan bagi Nabi s.a.w. Nah, di Makkah ini yang memang merupakan tempat di sana ada Ka'bah Masjidul Haram yang selalu didatangi oleh orang-orang yang datang dari luar untuk beribadah, untuk berhaji, namun dicampuri dengan amalan-amalan kisahkan. -amalan ini dimanfaatkan oleh Nabi saw untuk mendakwahi orang-orang yang berdatangan itu dari luar kota Makkah. Setiap ada utusan masuk kota Mekah maka Rasul memanfaatkan untuk mendakwahi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka ada yang tidak memperdulikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan itu pula orang-orang kafir pun mereka berusaha ya untuk menghalangi dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap ada utusan yang datang dari luar Mekah, maka mereka sudah memberikan peringatan hati-hati. Di Kaabah itu ada orang namanya Muhammad Hati-hati, jangan kamu dengarkan sedikit pun dari apa yang dia ucapkan. Dia ini tukang sihir tingkat tinggi, jagoan dalam ilmu sihir. Hati-hati kamu, dia ini ahli dalam ilmu sihir. Hati-hati, jangan mendengarkan sedikit pun dari ucapannya. Jadi sudah diperingatkan, jangan bermajelis dengannya. Nah, karena kalau kamu ikut, kamu bermajelis, kamu dengarkan ucapannya, kamu bisa terpengaruh. Nah, termasuk di antara mereka ini adalah Abdullah bin Amr ad-Dausi radhiyallahu anhu Dia termasuk orang datang dari luar, dari Daus, salah satu kabilah di negeri Yaman. Maka ketika dia baru datang itu sudah diperingatkan oleh orang-orang Quraisy, kamu hati-hati. Di Ka'bah itu ada orang namanya Muhammad. Jangan kamu mendengarkan sedikit pun dari ucapannya. Ini orang tukang sihir, ahli syair. Ya, kamu bisa terpengaruh nanti. Akhirnya, Tufail bin Amr sebelum dia datang ke Ka'bah, dia taruh kapas di telinganya. Tujuannya apa? Agar dia tidak mendengarkan sedikitpun dari yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Maka dia menaruh kapas di telinganya. Datanglah dia, ingin beribadah. Maka dia melihat Rasulullah SAW. Oh, ini orang dimaksud. Ya, maka dia pun akan melangsungkan ibadahnya. Subhanallah, dia menutup tafth terdengar juga sebagian dari diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sudah menutup telinganya, tafth terdengar juga sebagian. Ketika dia mendengarnya, wah, bagus juga ucapan ini. Lalu dia berpikir. saya ini kan orang berakal, bisa membedakan yang hak dan yang bathi. Saya ini orang yang mengerti syair, ya. Kalau dia mengucapkan kalimat yang buruk, tentu saya bisa mengetahui. Akhirnya dia buka kapas dari telinganya, dan dia pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu meminta apa yang dia ucapkan tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahi beliau dan membacakan beberapa ayat dari firman Allah subhanahu wataala. Maka masuk Islamlah At-Tufail bin Amr. at Tufail bin Amr ad-Dawisi. Maka masuk Islam Da'ud Tufail bin Amr Ad-Dausi radhiyallahu anhu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayaj'al Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan At-Tufail bin Amr karena Tufail bin Amr ini termasuk orang mulianya dari kabilah Daus itu dia termasuk tokoh di kalangan mereka Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Tufail untuk menjadikan pada diri beliau satu tanda yang menunjukkan kebenaran. Fajar fi wajihhi nura, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan di wajahnya itu cahaya. Disebutkan sebagian ahli sejarah, demikian pula Zahabi dalam siar Alam Indobara bahwa Tufail bin Amr dijadikan pada di antara kedua matanya ini ada cahaya yang keluar. Sampai diketahui orang-orang di kegelapan malam Itu cahaya yang keluar Di antara kedua matanya Ibaratnya seperti lampu Ibaratnya seperti lampu Dan dilihat oleh mereka Terkhusus pada saat e, Suasana gelap Maka mereka melihat cahaya yang terang Keluar dari di antara wajah At-Tufail bin Amr Fakala ya Rasulullah Akhsia ayyakulu hadamutlah Maka berkata Tufail Wahai Rasulullah saya khawatir. Jangan sampai mereka mengatakan. Ini sengaja. Ini cacat. Artinya dia membuat sedemikian rupa. Untuk. Uh, ya ini membuat orang tertipu dengannya. Ya. Maka dikhawatirkan. Walaik Tufail bin Amr. Fada'alahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Tufail. Fasaran nuru fi sawtihi. Maka cahaya itu pun. Pindah ke cambuknya. Ya. Bagian cambuknya. Biasa beliau membawa cambuk. Pada bahagian ujungnya itu. Nah disitulah cahaya. Dan dilihat oleh orang-orang. Dalam kegelapan mereka bisa melihat. Keluarnya cahaya. Dari cambuk tersebut. Ya, jadi yang di bahagian wajahnya. Dihilangkan dan dipindahkan ke. Bahagian cambuk. At-Tufayl bin Amr. Radiyallahu anhu. Fahuwa al-ma'rufu bidhin nur. Dan Dia dialah yang dikenal sebagai dzun nur orang yang memiliki cahaya namun al-hafiz muhajir rahimahullah beliau menyebutkan beberapa sanad yang menjelaskan tentang kisah mendapatkan cahaya dari eh, tufail bin amr mendapatkan cahaya tersebut tidak dibangun di atas hadis-hadis yang eh, sahih wallahu taala a'lam intinya bahawa tufail bin amr masuk ke dalam Islam dia sempat pulang ke kaumnya. Ketika dia mendakwai kaumnya, maka kaumnya pun menolaknya. Akhirnya dia kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, Ya Rasulullah, inna dawzan abad, inna dawzan abad. Sesungguhnya suku daus, mereka enggan menerima dakwah ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. Para sahabat yang ada di sekitar Nabi shallallahu alaihi wasallam mengatakan, hmm, Halaku. sudah akan binasa ini suku Daus ya mereka menyangka bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan terhadap suku Daus tersebut ternyata Rasulullah berdoa Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim ya Allah berikanlah hidayah kepada kabilah Daus dan datangkanlah mereka kepadaku berikanlah hidayah kepada suku Daus dan datangkanlah mereka kepadaku lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka pun banyak yang masuk ke dalam Islam. Wada'a At-Tufail qaumahu ila fa aslama ba'dhum. Dan At-Tufail mengajak kaumnya untuk kembali kepada jalan Allah, sebagian mereka masuk ke dalam Islam wa aqama fi biladihi dan Tufail tetap tinggal bermukim di negerinya kalamma fataha Allah 'ala Rasulihi Khaybar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa perang Khaybar. Iaitu pada tahun ke-7 Hijriah qadi babihim fi nahwi fi nahwi min 80 baita maka at-Tufail datang bersama orang-orang yang berasal dari kabilahnya kurang lebih 80 keluarga 80 keluarga mereka datang kepada nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam dan banyak utaman yang menjelaskan tentang kelebihan yang dimiliki oleh Tufail bin Amr dan beliau meninggal dalam peristiwa perang Yamamah maka ini ma'an syarikat rahmatullah yang kita sebutkan dari kitab ini insyaAllah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya wa akhiru da'wanan alhamdulillahirrabbilalamin تفضلوا حافظكم الله.